Vrienden, baie baie welkom van ochend Ek is dankbaar dat die heren vir ons een kans gee om van ochendse eredienst kan laat plaas vind Dit is een blije dag Dit einde van oktober, dit is ons tiende maand insameling Maar behalwe dit is dit ook hervormingszondag waar ons dankbaar is vir Maarten Lieter en die ander kerkhervormers wat destijds met die reformatie ook weggebreek het van die katholieke traditie en Maarten Lieter wat met sy 95 stellings daar dit gaan vastspyker het in die kerk in Witteberg en ons weet dat die wenspinte van die reformatie wat ons ook in ons traditie uh, geniet En vier is die vijf solas. Sola gratia, genade alleen. Sola fide, geloof alleen. Uh, sola Christus, uh, Christus alleen. Sola scriptura, die woord alleen. En dan solideo gloria aan God, al die eer. Ek denk in ons traditie maak ons baie daarvan, dat die woord van ons centraal staan, dat die woord van ons belangrijk is, ons maak baie daarvan dat Jesus Christus die enigste pad na God toe is, die weg, die waarheid en die lewe ons maak baie van genade, ons maak baie van geloof en met heel ons weese wil ons aan God al die eerbring met ons levens so vrienden van ochend gaan ons begin op hierdie hervormingssondag, ons het die lied al van tevore na geluister en selfs probeer sing dis een lied van uh, Toe men die berde daarvan Woester wat toe die Reformatie 500 jaar oud was 'n lied geskryf het. Kom ons luister daarna. Soek regte in bestemming en die sonde vasgevang Is gedoe, Vry gekoe, Uit genade nie behoor, U is genade, Barmhartig, U red ons, U die doel, Lewe voor U, Nie verloor nie, Vreelte vol, q Sol la graia ons is vrij Zolag Christus aan i alle eer So lie uw Glo Je hun beheer Rechter ruger rechte, U bestimmen in die liefde nie het gevind. Net soos Jesus, die gesteerd is, leef ons diensbaar waar ons is. Jy is genade, barmhartig, jy red ons, jy die doel, lewe voering, verloren nie frierte vor beleid uns so scriptura so la fide la gratia ons is vry so la christus an ie allee so Jesusen beier Soos skriftyra, so la fide So la grazia ons es vry So la Christo aan u alleien So li do gloria Jesusen Heere, ons wil in hierdie ochne net kom vasthoud daarin, dat ee een beheer is. Heere, ons sien so baie dinge en hoor so baie dinge in ons dag, vooral ook in die afloppe week of twee, waar ons ontstellende beruchte sien en foto's sien, En nou wonder ons oor al die dinge Heere Wat die sin daarvan is en wat die doel daarachter is En ons belei maar net Heere dat ons stil en stom is Misschien ook kwaad soos wat ons die afloppe drie sondag gesê het Maar Heere, ons weet, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie. Ons strijd is nie teen mense nie. Ons strijd is teen die bose geeste in die lig En die boosheid, wat ook probeer om Godse plan omver te werp. Om my vig in te drijf tussen mense. Om my vig in te drijf tussen God en sy kinders. Heren van ochend wil ons nie daarop omstaan dat die satan reeds oorwin is, dat toe hy gesterf het en opgestaan het uit die dood, dit wat ons van ochend ook herdenk met ons nachtmal, dat hy finaal afgereken het met die satan. En dit wat ons nou sien en beleef hier is eindelijk maar die laaste stuiptrekkings van een oorwonne vijand. vijand. Heren, ons wil vanochtend kom staan in die oorwinning wat jy behaal het. Kom belei, soos wat ons met ons reformasielied ook gesê het. Jy is in beheer. Heren, dankie vir die dag waar ons mag erkenning gee aan aan jy werk oor eeuwe jyn in die kerk en vir die reformasie en vir soeveel kerke, wat teruggekeer het na die skrif toe, en waarvan ons het deel mag wees, ons as gereformeerdes. Jere, aan jy al die loof en die eer in hierdie ochend. Jy is ons alles. Aan jy ee, al die eer. Amen. Hallo jylle, ek het hier Een gewone HB school potlood. Nou, mens kan ongelooflike dinge van die potlood leer. Eerstens, moet jy die potlood in jou hand vasthou, so hy van waarde is, so hy iets kan beteken. As hy daar leer, dan gaan hy niks kan beteken nie. Net so moet ons leven in Godse hand wees. Jou leven kan net iets beteken as jy jouself in Godse hand plaas. Tweedens, hierdie potlood moet betekerskaard gemaakt word. Net so gebeur al soms goed in ons leven wat die lekker is. Dit maak ons een bykie skaard, dit maak ons een bykie seer. Maar dit is nodig, omdat God weet wat is die groter prankie. En dit is nodig dat God betek hier vir ons ietsie leer, dier dit wat betek hier minder lekker is. Daardins, ons allemaal maak foute. Ons het al allemaal met die potlotte fout gemaak en dan kan ons het gelukkig uitvee. Geen fout wat ek of jy al ooit gemaakt het, is te groot of te klein, vir God om uit te veenie. In die vierde plek, ons allemaal los een mark. Hierdie potlood maak die sok waar jy met om teken op papier, op een klip, op die vloer, hy gaan een mark los. Net so los my en jou leven ook een mark. Jy moet self besluit, is dit een goeie mark of is dit een slechte mark, wat jy gaan achterlos. En lastens, hierdie potlood sy belangrikse deel is hier lood wat binnen in die potlood is, wat ons nie kan sien nie. Net so is die binnest kant van my en jou lewe, ons hart, die heel belangrikste. Dit wat ander mense nie kan sien, dit wat net God kan sien, is die heel belangrikste. As jy weer een potlood vasthoud, dink bykie aan jou lewe en dink bykie aan die wonderlijke lesse wat God vir ons dier een potlood kan leer. Jesus Dankie dat ons amal vandag die boodskap van die potlood kon ontvang. Dankie dat jy in beheer van ons levens is en dat jy een mooi preenkie teken vir ons levens. Jesus help ons om te focus op ons harte en om ons nie te bekommer oor hoe ons buiten lyk nie. Dankie dat jy ons help om foute uit te vee en dat jy ons sonde vergewe. Dankie dat jy hand altyd oor ons hou en dat jy na ons kyk, maak jy saak waar ons is nie. Amen. Vrienden, ons gaan lees uit die baie bekende Lukas 15, die verhaal van die verloore seen. Lukas 15 Julle kan maar blaai daar na Lukas 15 toe as julle julle bybel samengebring het. Ons gaan lees vanaf vers 25 as ek het recht het. Kom ons bid eers aan voordat ons in die Heerese woord lees. Heere, die woord is vir ons soos een soos een skatkes. Met die klomp skatte en geskenke wat daarin opgesluit le. En wat ons maar net kan oopmaak kennis neem daarvan, dit van self toe eien, daaruit mag leef. Soeveel beloftes wat in die woord vastgevang is, soeveel liefdesverklarings, soeveel vermanings, hier is soeveel van alles wat in die woord opgesluit leeg uitdagings vir ons as gelovigis, ook vir hierdie tyd waar ons leef. En vanochtend op hierdie hervormingszondag wil ons dankie sê, vir die heilige woord, wat in ons dag, plek plek hier ook onder, onder die spervier is, wat mense verskillend vertolk, wat maak dat mense verskillende opinies het, maar hierdie woord, is en bly die waarheid. Dis die liefdesbrief aan ons, en van ochend maak ons ook hierdie skatkes oop, om die skat wat die van ochend vir ons hier weggeber het, te ontdek, en daaruit te gaan leef. Ons bid het in die naam van Jesus wat eens gesê het, ek is die brood vir die lewe. Amen. Sy oudste sien was nog in die veld. To hy terugkom en na by die huis was, hoor hy die muziek en die singerei. Hy roep toe een van die bediendes nader en vraag om, wat aan die gang is. Die bediende antwoord, die broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy om behouwe en gezond teruggekry het. To die oudste sien kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met om, maar hy antwoord, kyk al die jare werk ek soos een slaaf vir pa. Nog nooit het ek een opdrag van pa vir ondacht nie, en vir my het pa nog nooit eens een bokkie gegee, so dat ek saam met my vrienden kan feestveer nie. Maar nou dat hierdie seen van pa, wat pa sy goed met prostitiete doorgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalfgeslag. Hoe sê die pa vorm? Kind, jy is altyd by my En alles wat ek het Is ook joune Maar ons kan toch nie anders As om feest te vier En bly te wees nie Want hierdie broer van jou was dood En hy lewe weer Hy was verloore En ons het om teruggekry Ons lees net tot so ver saam Vrienden die heren, geef vir elk een van ons, een klomp gaves, of geskenke. En die gaves en geskenke, wat God vir jou en my gee, leen hy eindelijk vir ons, so ons dit mag gebruik, en mag geniet. Dis hoe sy papa, wat vir sy kind, sy camera gee, as hulle ergens in die wildtuin rondraai en sê, my sien, jy kan maar een paar fotokies neem, daai sien weet, hierdie kamera is net aan my geleen. Ek moet hom mooi oppas, hierdie kamera is vir papa baie kostbaar, en ek moet hom weer kan teruggeven vir papa, want is nie myne nie, dis papa's sind die sienkie gaan baie voorzichtig wees met sy paase kamera, want hy weet, het is eindelijk papa's sin. Nou die gaaf of die geskenke wat God vir jou en my gee, gee hy ook nie in die eerste plek, so ons die voordeel daarvan moet geniet, en kan gebruik nie. Hy gee dit juist vir ons, sodat ons ook ander daarmee kan dien as jy bijvoorbeeld goed is met jou hande, en handvaardig is, dan het die Heere vir jou daai gave gegee, om dalk ergens vir iemand anders, met handvaardigheid te help. As jy kennis het van een motorkaarse radiater, en hy kom kook kookie aan, dan het die Heere vir jou daai gave gegee, om in te spring, en te gaan help. As jy goed is met drikkies gegee, dan het God vir jou daai gave of geskenk gegee, om ander beter te laat voel. As jy baie geld het, dan het die Heere dit vir jou gegee, om ander mense te help, om genoeg kost te hee, om te eet. Wanne hierdie oudste broer, na dat hierdie verhaal nou gebeur het, daar buitenkant gaan sit, en soos die kinder sê, salk, hy gaan sit en bejammer homself, dan kom sy pa uit na hom toe, en sy pa gesels liefdevol, met hierdie oudste boete, en dan sê die pa volm in vers 31, alles wat ek het, is ook jou nie. alles wat ek het, is ook jou na, nou sien ek in die week, in my voorbereiding hierdie preentjie, Nou wil ek he, jylle moet jylle verbeeldings gebruik en hierdie prentkie in jylle gedagtes oproep. Dit twee visse, een mamma vis en een baba vis. En hulle swem in hierdie groot oceaan hieronder by Glentana. En dan sê die klein visie vir die mamma vis, Mama, ek is doors, mag ek een slikkie water kry. Kom ons kry die prentje in ons kop, die mama vis, die klein baba visie, swem in die grote oceani by Glentana en die klein visie sê vir sy ma, Mama, ek is dors, mag ek een slikkie water kry. Dis die verhaal van die verloore sien wat eindlik in die prentje uitgebeeld word. Die jongste steen wil sy erfporstie hee, die pa verdeel het gauw vinnig in drie, en die jongste steen is met die derde van alles wat die pa gaat, het daar weg, en ons weet hy dit gaan deurbring. Maar alles wat oorblij, die twee derdes, lees ons, het die pa gesê, my oudste seen, dis jou nie. Maar kyk wat gebeur as hierdie jongste seen terugkom, en wanneer sy beheer, sy, sy jongerboetie terugkom, dan is hierdie oudste broer, aan die salk, hy aan die self bejammer, en dan sê hy maar, hoekom is pa so bly, oor hierdie gomtor, wat nou teruggekom het, na die huis toe, wat van my, en tussen vergeet, hierdie ouboet, maar alles is eindelijk myne, My vader deel alles wat hy het met my. Maar hierdie oudste broer kon dit nie raak sien nie. Hy was blind daarvoor. En nou wil ek jou van ochend vraag, kom ons raak maar ontsla van ons eie blindheid ook in die ochend. Kom ons, kom ons focus op die gaves of geskenke wat God vir jou en my kom gee. Want God Kom leen ook, alles wat ek en jy het en is, kom leen God aan ons. Hy kom gee dit aan ons. Wat deel God als met jou? Dink vir een oomlik, waarmee God jou alles kom sien en aan jou kom gee. Hy kom gee vir jou een lichaam. Een gezonde lichaam. Dankbaar dat um, ek hierdie week ook achter die rug het en dat ek en die twee ander mensies wat um, dan nou met COVID gediagnoseer is, ek was nou nie gediagnoseer met COVID nie, asoblief hoor my recht, dat hulle ook gezond is. Al was hy in die COVID ICU sal in George, weens ander redes, maar omdat hy getoets was, moes hy in die ICU vir COVID gaan leed. Maar hulle het die symptome gehad nie. Hulle is gezond. is gezond. Die Heere geef ons een lichaam Hy geef ons verstand Hy gee ons goed waarmee ons goed is, talente En as ek so na julle kyk, dan weet ek hier is klomp van julle wat uiters begaafd is, wat so handvaardig is op alle terreine, dat dit eindelijk verstommend is Die Heere geef ons mense Hy geef ons die wonderlikste mense met wie ons kan saamleef in hierdie omgeving van Oud-Nikoland. Hy geef ons een levensmaat. Hy geef ons kinders. Hy geef ons vriende. Hy geef ons kos. Hy geef ons besittings om te kan geniet. Hy geef ons geld. Hy geef ons hierdie wonderlijke natierskoon in hierdie deel van die wereld waar soveel mense begeer om te kan bly. En dis waar die kerk die woord rentmeesterskap vandaan kry. Die woord rentmeesterskap beteken, dat die goed wat ek en jy het, eindelijk nie ons sinne is nie. Dis eindelijk alles gods sin. En hy deel dit met ons, hy gee dit vir ons, hy leen dit vir ons. Ek en jy bestuur dit net. Ons is bestuurders van Godse eiendom en se baatis. En natuurlijk het het implikaties, vir hoe ek met Godse eiendom omgaan, met dit wat hy vir my leen, dit het implikaties van hoe ek met mense werk, wat God aan my geleen het, wat hy oor my pad gestuur het, dit het implikaties vir hoe ek na myself kyk en hoe ek myself behandel, ek sit en dink van ochend, dalk het ek die story vertel, wees dan maar so met julle vingers, dit al die seste keer wat jy dit vir ons vertel Jan, my heel eerste en enigste niewe kar wat ek gekoop het was die Toyota Corolla dan Albertinia. Een 1300? Dink ek het dit al vir julle vertel. Als was optioneel, die stierwiel moes ek apart koop, die rathefboom moes ek apart koop, want ek het net geld gehad vir die basisse oekariekie. Maar ek was mal oor hom en ek kry hom daai vrijdag by George Lurie Toyota destijds. En ek het lidmate gehad wat uh, met mekaar geveg het. Die plaas en naam het allemaal in die omgeving en die bieren later genoem Vechfontein. En dan vech hulle met mekaar en dan hier satara aande as die vrou nou nie meer kan nie, dan bel sy nou hulp. Maar sy kon al vroeger ook gebel het. En het reen katte en honde in 1994 in hierdie Zuidkaap, dis modder en water, net waar jy kyk, en hulle bly, reg onder die berg, en daai karretje is splinter nie, ek het hom net die vrijdag ophal, daai saterdag maddag, behal sy my, maar ek moet nou kom, dit is nou weer, een gevechterij, op vechfontein, en die ander ook een wat ek gehad het, is in die garage, hy is stikkend, en is al reiding wat ek het, Ja, ek het nog my oor motorfiets gehad, maar met hom kan ek nou nie in die modder rond rynie. En, en ek vraag vir die vrou, maar moet ek rechtig nou uitkom? Um, ho hoelang weet jy nou al van hierdie gevecht rynie? Nee, hulle is alweer van maandag af aan my kaar. En ek beklui my die jere, ek sê vir my jere, ek wil nie nou met my nieuwe kar in hierdie modder pad rynie, dit seker 40 km uh, daar na hulle plaas toe. Ek, ek wil nie nou met hierdie nieuwe kar in die modder rynie, en dit is kleig en op een stadium toe kan ek nie meer verskonings uitdink nie en is as wie heren vir my sê Jan, wie het vir jou die geld gegee om daai kariekie te koop ek onthoud daai jaar het hy my 41.000 rand gekos, baie geld wie het vir jou die geld gegee om hierdie kaart te koop wie het vir jou beroep gegee want toes ek net so pas in die gemeente ek het dit gedoen is my kar daai Ek het vir jou moendelik gemaakt om die kar te hee. Vat jou kar en gaan help. En ek het eindelijk met die dankbare hart daar weggereid by die pastorie en die mense gaan help. En maar die oukariekie die volgende dag uh, man het ordentlik gewas in die modder afgekry. Niks het gebeur nie. Hy was vuil ja, maar as die Heer is die kar. En as die Heer om nodig het, dan gebruik jy dit wat die Heere vir jou gee as geskenk om ook sy werk te kan doen die oudste broer het dit nou glad nie verstaan nie hy het nie verstaan dat alles wat hy het eindelijk maar door sy pa aan hom geleen is nie, en dat alles wat sy pa het inderdaad ook syne is nie, want hy sê dit hy sê hy werk soos een slaaf, hy sloof homself af af Maar hy versta nie dat alles wat op die plaas is, is eigentlik syne nie. En dalk is het omdat hier oudste broer gedink het. Versamel, maak by mekaar, want eendag gaan ek het nodig hee, hoe meer ek het, hoe beter is dit, terwyl die Heere eigentlik vir hom gesê het, bestuur. Jy is hier om te versamel nie, jy is hier om dit wat aan my behoort te bestuur. Jy is hier om dit wat aan die Vader behoort vir hom te bestuur. Die oudste siense probleem is natuurlijk dat hy vastzak by die materiële, soos die kinder sê by die staf, by die kamele, in die tente, en al die ander goeders. Die slave wat daar is, die ou bokies wat daar is, wat hy nog nooit die voorrecht gehad het om te slag, as hy vriende oornooi nie hy het nooit verstaan dat alles wat sy pa het eindelijk syne is nie en bo alles is sy pa ook nog by hom hy het die teenwoordigheid van sy pa hy het sy pa's liefde hy het sy pa's beskerming hy het sy pa's leiding hy het sy pa's mentorskap hy het alles wat hy nodig het en hy kyk het mis Skien is ek en jy ook ty keer geneig Om vast te haak By die staf Skies nou vir die Engelse woord God geef ons kos Hy geef ons kleren Hy geef ons A dak oor ons kop Maar hy gee nie net dit nie God gee hom ook self En ons kyk dit mis En ons kyk dit mis Ons is dikwels oos die oudste sien wat sit in salk en, en dink, maar joh, ek het nie dit nie en ek het nie dat nie. Hoekom moet ek so swaar kry? Sie Heere bezig om my te straf. Kyk hoe lekker gaan het moet so en so. Hy het geen swaar kry nie. En kyk hoe moet ek suffer. Ons is oos die visie wat swem, omring dier die water, en ons klaar dat ons doorsit terwyl die groote oceaan om ons is, terwyl alles rondom ons, dier God aan ons gegee word, en geleen word. Da is goed wat keer, dat ons raak sien, wat God met ons deel. En dis dat ons baie keer focus, op dit wat God vir ander mense gee. Ons kyk vast tegen dit wat God van ander mense gee. Ons focus op ander, ons focus nie op God nie. Hoekom het die mense so veel goed? Hoekom is hulle so, so gemakkelijk dier hulle leven? Hoekom is hulle so gezond? Hoekom is hulle voorspoedig? Hoekom is die hevelik so gelukkig? En hoekom is hulle kinders so uh, gedisciplineerd en, en, en slim en al die ander dinge? ons swem in die water rond en ons stuk van die doors omdat ons kyk hoe ander visse in die water swem so miskien is die uitdaging van dag om rond om jou te kyk en die water raak te sien sien raak dat jy omring word met al die goed wat God met jou kom deel Natuurlijk om die verantwoordelikheid daarmee saam, rentmeesterskap dat ek dit wat God vir my leen en gee moet verzorg en moet oppas en daarna moet kyk dit moet bestuur maar dis goed wat God ook vir my gee om te geniet om dit te vier en vandag op hierdie dankbaarheidsdag waar ons ons dankbare tiende maand offers bring is persoon precies dit waar oor het gaan. God geef ons so baie. Hy geef ons alles. Ons kyk miskien vast in dit wat God vir ander mense gee. Kom ons kyk een bykie na die groot Oosjehaan waar binnen ons swem en wat God vir ons gee om te geniet. Na sy gaves en sy geskenke wat hy vir my gee God deel sy alles met my en op hierdie nachtmal sondag moet ons dit ook vir mykaar sê God gee nie net vir ons gaves en geskenke in termen van die goed wat ek en jy rondom ons kan sien nie hy kom deel ook sy sien met ons Hy kom gee sy sien vir ons. Hy laat ons sterf om te betaal vir ons sondes. Hy word begrawe. Hy staan op uit die dood. Hy leef. Hy kom gee aan ons die ewige lewe. Hy kom gee aan ons die oorwinning. Hy kom gee aan my en jou alles wat ons nodig het om in een persoonlijke verhouding met God te staan. Hy kom herstel die verhouding tussen my en God en hy kom geer het as een geskenk. Ons hoef het die te verdiene, dis wat die reformatie sê, dis genade, dis een geskenk, ons hoorde het net ontvang. God kom deel ook die verlossing, en die vryspraak, en die hemel, en al die ander baie gaves met ons. En ons kan het maar net geniet, en vier, en dankie sê. Kom ons, Maak ons oë toe, vriende. Dan kan ons in stilte dan ons voertuie vir die Here dankie sê vir al die geskenke wat hy vir ons gee. Nie fokus op wat God vir ander gee nie, maar fokus op wat God vir my gee.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 die wat die gas is van ochend hier wat ons wil kom sien met brood en wijn tekens van die versoenende werk die lichaam wat gebreek is die bloed wat gevloe het so dat ons vry kan wees die lewe kan he en voordat ons an die tafel, die spreekwoordelike tafel gaan ansit, heren wil ons ons skuld belei, wil ons ons hande kom was voordat ons hierdie tekens in ons, in ons hande neem en vrou ons heren vergewe ons waar ons gezondigheid met ons woorde of ons dade, met ons gedagtes met die dinge wat ons nagelaat het om te doen Herre waar ons misgekyk het hoe geseend ons is Waar ons betek hier focus op dit wat jy vir ander mense doen en gee en beteken En blind is vir al die geskenke wat jy vir my gee Wat jy aan my toevertrou Wat jy vir my gee om te bestuur en te verzorgen op te pas Herre dankie dat jy ons sondes vergewe dit wegvat so as die ooste van die west af is, en aan ons sondes nooit meer dink nie. Ons sê vir die dankie daarvoor, in Jesus naam, Amen. Vrienden, julle kan blaai na lied 303, voordat ons die tekens gaan gebruik, gaan ons lied 303 saam sing, eer die brood, drink die wijn, ek wil toch net seker maak, Ek het vir jylle uitgenooi, as jylle jylle eie tekens wil saambring, is jylle welkom. Is daar iemand wat nie nagmal tekens het nie? Die wat uitgedeel is, of wat ek nou nie van die huis af saamgebring het? Die wil jylle nie net jylle lichte flits, laat ons net kan spring en gau kan seker maak dat jylle, dat jylle tekens het nie? Dit lyk vir my amal het, nagmal tekens. Kom ons blaai na lied 303 dan syng ons saam Eer die brood, drink die wijn. Vrienden, jylle kan die tekens neem Die brood wat ons breek is ook een teken of een symbool van Christus wat sy lewe vir ons gebreek het sy lichaam wat vir ons gebreek is Dis een geskenk uit Godse hand, hierdie gebroke lichaam van Jesus. Kom ons neem hierdie teken en ons aanvaard dit ook van ochend, dat sy lichaam gebreek is vir jou en my, so ons versoen kan wees met God. Die beker met wijn is ook een teken van ochend van Christusse bloed wat vir ons gestort is, so dat ek en jy versoen kan wees met God, so dat ek en jy kan deel in al die genadegaves wat God vir ons kom gee. En hoe sien hy ons nie? Ja, materieel, geeslik lichamelik op elke moendelike terrein kom Seen God vir ons. Ontvang ook hierdie teken van bloed wat gestort is as een geskenk uit Godse hand vir jou. Heere, Pesalem 103 sê, ek wil die Heere loof, en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my siektes genees, en my reinig, en my sondes vergewe. Heere, wat er groter weldaad kan daar wees, as dit wat hy in die kruis gedoen het. Dit wat hy gedoen het, hoe hy opgestaan het, en die leeg graf achter het, om verewig te leef, om te regeer. En Heere van Ochend wil ons in die woorde van een van ons liedboekliedere sê, Wees stil en weet, ek is die Heer. Dankie dat jy die Heere is. En dat jy wat die Heere is, die Koning is, aan wie alles behoort, jy alles met ons kom deel. Maak ons oor oop Heere Om raak te sien Wat die gaves en die geskenke is Wat Ie vir ons elke dag kom gee Misschien vir al die klein goedies Die goed wat ons as vanzelfsprekend aanvaar Heere ontvang ons dankbaarheid Ontvang die lied in ons harte en heren mag ons met hierdie uitkijk met hierdie visie dat alles aan u behoort en dat alles wat ons het en is aan ons geleen is ook maak heren dat ons op een ander manier omgaan met dit wat u aan ons toevertrouw in Jesus naam bid ons dit, Amen mag die genade van ons heren Jesus Christus Altyd nie ten vars vir ons wees Mag die liefde van God ons Vader Ja vir ons dring elke dag En mag die Tenwoordigheid En die troos en die kracht van die Heilige Gees Ook ons deel wees En mag ons met dankbaarheid gaan leef Omdat u, u alles Heere, met ons deel. Amen.